A tudományvilága a rádióban. Életünk minőségét az fogja meghatározni, hogy a számunkra kiszabott 70 valahány év milyen tevékenységekkel telik, és mi történik tudatunkban. Csíkszent Mihály Mihály. Szeretettel köszöntöm a téridő hallgatóit a szerkesztő Szabó Ágnes nevében is, Bordi András vagyok. Mai műsorunkban az újévi fogadalmak kapcsán folytatjuk a szokások lelki hátterének megismerését. Január 6-a van Vízkereszt. Vajon a hagyományos szokásoknak mi a szerepe az életünkben? A társadalmat összetartó és előre vívő egyik hatalmas kötőanyag a tradíció. Dr. Bagdi Emőke, pszichológus, egyetemi tanár. A tradíció pedig azt jelenti, hogy összetartozó emberek közt a kötelékek úgy jönnek létre, hogy az adott kultúra, a kultúra eleve kultusz valaminek a művelése konkrétan ezt jelenti, hogy mi valamit ugyanúgy csinálunk összetartozó emberek. Így alakulnak ki azok a kultuszok, azok a viselkedésmódok, amik tradicionálisak. Tovább örökítjük. Ez a mi nációnkban itt szokás, ez a mi kultúránkban itt szokás, az egyházi ünnepek hozzákötődnek bibliai rítusokhoz és eseményekhez. De másfajta szokás is van. Minden szokásban van egyfajta szimbolikus kifejezés, valaminek a mélyebb szintű, avagy magasabb szintű kifejeződése. A rítus, amit kidolgoz egy kultúra, az mindig az élet megtartását, továbbvitelét szolgálja, tehát az szolgálatában áll minden rít a szimbólum sűrítmény, a szimbolikus rítusok mindig valaminek egy nagyon komoly eszmének a kiszolgálása és megerősítése céljából jöttek létre. Ezért kultusz, ezért kultíváljuk, ezért gondozunk, ezért csináljuk, ugyanúgy, mint az őseink. Összeköt minket a saját kultúránkkal az, hogy mi is így csináljuk, őseink is így csinálták, mi is így csináljuk, és ez arról szól, hogy mi összetartozunk, ide tartozunk. Tehát a tradíció az valami olyan kötő anyag egy kultúrában, amit azért nagy tisztelettel kell fogadnunk, és tovább vinnünk, ha csak egy mód van rá. A legtöbb vallási szabály és szokás esetében sikerült kimutatni, hogy ezek elősegítik az adott kulturális környezethez történő biológiai alkalmazkodást. Hozzájárultak az egyének és a csoportok fennmaradásához azokban a környezeti régiókban, ahol kialakultak és megszilárdultak. Bereckei Tamás evolúciós pszichológus. A szokások kialakulása, most ha megnézzük ezt egy közösségi vagy társadalmi szinten, akkor ez a társadalomnak is ad biztonságot. Dr. Gogol Györgyi pszichológus a közösségi együttélésben, ami nem csak családi, hanem egy társadalmi szintű közösségi együttélés, is kell lenni egyfajta konzekvenciának. Tehát, hogy tudjam, hogy mikor mozdul meg egy társadalom, milyen jelenségek azok, amik érzelmileg hatnak rá, hogy valamifajta természeti vagy történelmi események hogyan hatottak, és én azt hogyan teszem a saját biztonságom érdekében szokássá. Konkrétan erről szólnak az ünnepeink. Hiszen az ünnepek ismétlődő emlé kezések valamire, amik vagy figyelmeztetnek vagy jó érzést keltenek bennünk. Szilveszter után vagyunk, arra figyelmeztet bennünket, hogy véget ért egy év, és kezdődik az új. Ezzel a végetértés és kezdődik kell, viszont egy olyan belső biztonságot is teremtünk az ünnepléssel magunknak, hogy kezdődik egy új. Tehát a végetérés az nem egyfajta halálélmény, amikor nincsen tovább, hanem inkább annak a filozófiának a megélése, hogy a végtelenség része vagyunk, és minden lezárás az egy újnak a kezdete. Nagyon szép ennek a filozófiának például az a nem a mi kultúránkban lévő temetési szertartás része, ahol a gyász az újrakezdés ünnepe, színe a fehér. A fekete gyász szín a mi sokkal inkább egy lezárás, ezért fájdalmasabb a mi gyász ünnepünk, és ezért nehéz az egyik kultúrából a másikba átlépni, hiszen az a szokásrendszer, gondolati paradigma, amit én kialakítottam, és amiben biztonságban vagyok, az nagyon nehéz, nehéz átírni, és egy újját tenni. Ezért nehéz az egyik kultúrából átlépni a másikba. Kíváncsiságból, nyitottságból át tudok lépni, hogy én azt tényleg integráljam önmagamba, és tényleg az a sajátommát tegyem, ahhoz nagyon sokszor introjektált kulturális paradigmákat kellene feladnom. Ezt is meg lehet tenni, paradigmaváltások történtek már a történelemben is, vagy a tudományban is, de hát azért azt tudjuk, hogy nagy harcok árán történtek. A magyar nyelv közmondás világa tökéletesen kifejezi a szokások különbözőségét családonként. Nevezetesen ugye azt mondjuk, hogy a hány ház annyi szokás. Shield Marianna, pszichológus doktorandusz. Ez azt jelenti, hogy minden családnak külön szokásrendszere alakul ki, legyen ez a hétköznapi rutinok szintjén, akár morális szinten, kulturális szinten. Azt jelenti, hogy tartsuk meg a magunkét, és tiszteljük a másokét. Ez a közmondás Európában több nyelven is megjelenik, tehát fontos és egyetemes közmondás. Van egy másik jó magyar közmondás is, a vagy megszoksz, vagy megszöksz. Ez többnyire a gyerekeknek szokták mondani a szülők, hogy valamit meg kell tanulnod, valamilyen szabályt elvárásnak meg kell felelni, valamilyen szabályt követni kell. Nagyon sok családnál úgynevezett családi mottóként működik. Ezzel azt jelzi a szülő, hogy ha nem veszed fel a családi szokásokat, akkor neked nincs helyed ebben a családban. A következő mondás, hogy valamilyen szokásnak a rabja vagyok. Ezt kifejezetten azokra mondjuk, akik nem tudnak elszakadni egy-egy szokásuktól, illetve eluralkodik rajtuk, rögeszmésé válnak, vagy őt magát betegíti meg, vagy a környezetét. Ugye az is lehetséges, hogy a környezet nem bírja elviselni. 2008. januárjában a Magyar Rádió Esti Beszélgetés című műsorában Sipos Júlia Simon Lajos pszichológussal beszélgetett. Ha valóban van egy sikeres, hatékony viselkedésváltozás, szenvedélyt való megszabadulási erőfeszítés, és tényleg feláll valaki a földről, és felemeli a fejét, akkor ha a környezet ezt nem követi, és igazából nincs vele ebben a változásban, akkor az a ellentmondásos helyzet jön létre, hogy az élető személy letesz az asztalra a családnak, a környezetének valamit, az változását, és ha semmiféle választ nem kap erre, mert a törzset nem hajlandó változtatni és változni, hanem ugyanúgy próbálja kezelni őt, mint addig, mint egy, egy bűnbakot, vagy egy, egy fekete bárányt a családban, vagy a környezetben, akkor bizony egy egészen új konfliktus kezd kialakulni, hiszen az addig szenvedélybeteg és rossz embernek, vagy hibás gyenge pontnak minősített személy kezd egy értéket hordozóvá válni, és ha a család többi része ebben nem válik partneré, akkor kezd értelmetlenné válni, hogy ebben a családban én tovább ezt a értéket hordozom, és nagyon sokszor bomlik fel család azért, mert hogy az alkoholista férj vagy az alkoholista feleség képes volt meggyógyulni, de a többiek erre már nem tudnak reagálni, mert nekik is változni kellene a gyógyuló személyel való viszonyukban, és ezt nem tudják követni. Ja, a szokás. Senki sem hajíthatja ki az ablakon keresztül. Ki kell kísérni a lépcsőházba, és azután fokonként lecsalogatni. Mark Twain. Rossz van egy törvény, és ez nem esik jól. Setesnek, seléleknek, se emberi kapcsolatnak nem jó. Ez nagyon nehéz, és itt kell bevetni az akaratot. Dr. Bagdiámőke. Az akarat úgy működik, hogy izbosítható. Úgy szokott történni, hogy ugye vállát veregeti az illetőnkör az, hogy tegnap még dohányoztam, ma már nem dohányzom. Én nagyon tisztelem, ha valaki ennyire jellem erős, de a pszichológiai tapasztalat azt mutatja, hogy belsőleg fel kell rákészülni, hogy az akaratizmosodjon, erősödjön és egyértelművé váljon. Valamit akkor tudok elvenni, ha beteszek helyére, valamit. Ez egy olyan ősi szabály, olyan ősi szabály, és mindenki tudja, aki nagy vasakarattal egyik napról a másikra lemond, hogy jó, most nem gyújtasz rá, de nas általában a lemondásnak az ára, valaminek a valamivel való pótlás. Van a pszichológiának olyan segédeszköze, amivel be lehet helyettesíteni úgy, hogy belső mentális tréning formájában azt mondom, most akkor eltávolítom a cigarettát, nagyon jó, azt megcsináljuk belső képek formájában, hogy távolítom el, és beálmodom a helyére, elképzelem a helyére azt a például mit egy nagy pohár tiszta, hideg, hegyi forrás vizet, amit megiszom, és akkor azt elképzelni, ahogyan az a hűs víz végig járja a nyelőcsövet, a gyomrot, érzem ennek a kellemes ízét, tiszta forrásvíz. víz. Most egy példát mondtam, de sokféle olyan lehet, ami ártalmatlan, nem kalóriadús, hasznos a szervezetnek. Aztán ugye lehet belső tréninget folytatni, előzetes felkészítő, akarat edző, akarat edző előkészítést, hogy mindazt, ami az ártalma az adott dolognak, azt úgy imaginálni, elképzelni, hogy egyben miután elképzelte az embert, a képet eltávolítja magát, és helyére beteszi azt, hogy ott áll, karcsón, sugárzón, lehető legjobb egészségformában elképzelheti magát az ember. Ezek hasznos segédeszközök. És az, aki erre azt mondja, hogy csináljam én, az nincs nekem erre időm, hát egy odagondolásra, egy belső képalkotásra, hogy elképzeljek bármit is, pár pillanat műve, és a gondolatot be kell tenni a fejbe, mert minden a fejben dől ellát Ez a szlogent mindenki ismeri, Fúja is mindenki kívülről, csak épp hogy ez hogy csinálódik. Mi pontosan tudjuk, a gondolat az megfogalmazás, ez képzetesedik, szemléletes képé válik, tehát egy elképzelés formáját ölti, az elképzelés pedig a testnek parancsolja, hogy tegye meg, ami az elképzelésnek a tárgya. Ezért érdemes ilyen előzetes gyakorlatokat folytatni. Én nem használom Leszokást. A szenvedély függő embernél igazából olyan sejtszintű a függés, hogy persze el lehet távolodni tőle én is évtizedek óta nem dohányzom, de állítom, akármikor rátudnék gyújtni, teljesen tudatosan nem gyújtok rá. Nagyon hasznos, hogyha azt mondja az ember, a soron következő cigarettára nem gyújtok rá. Ez azért kell, mert nagyon megviseli az embert az az önérzeti sérelem és önbizalmi válság, amibe bekerül, hogy azt mondja, én ne tudnám megállni. Úgy, ja, már, de hogy is És kiderül, hogy nem bírja megállni. Most akkor, mikor ugye visszaesik, rosszba lesz saját magával. Nem kell nekünk önmagunkkal rosszba lenni. Sőt, nagyon jó, helyes, jó lenni. És ezt hogy csinálhatjuk, hogy azt mondom most, én a sorom következő cigarettámra nem gyújtok rá. Csak a következőre nem gyújtok rá. De az a következő eltartott évtizedekig is, hogy én nem gyújtok rá. A szenvedélynek a természete éppen olyan, hogy uralkodik az emberen, fölötte van, kisajátítja, tapronját teszi, jellemétől megfosztja, minden emberi értékétől meg tudja fosztani azért, hogy mégis a vágy elnyeri a tárgyát. Ezért, ha valaki fogadalmat akarna tenni valamilyen rosszokásával kapcsolatban, szövetkezzen olyanokkal, okvetlenül, akik ugyanezt az elhatározást tették, mert egyedül nem megy, ezt is szeretném elmondani. Volt egy olyan időszak az életemben, mikor úgy döntöttem, hogy én magam egyedül otthon tornázom. Elkezdtem, belebuktam, elkezdtem, belebuktam, és úgy sikerültem, hogy átmenetileg, Rászoktattam magam, hogy valakihez mentem, akivel együtt tornáztam, de már annyira beállt ez a program, hogy most már megy egyedül. Tehát egyedül nem megy, tegyük szokássá, a szokás pedig beépül az ember személyiségébe, és a szokásból jellem lesz. A karakter részévé válik. Hát a karakter szó bevésődést jelent. Bevéssük. Megtanuljuk, rögzítjük, programozzuk, bevéssük. És így alakul ki, hogy bizonyos dolgokban tudunk lemondani, vagy tudjuk tenni azt, amit nagyon bölcs tenni. Az átlagember élete mini akciók, mini örömeiből áll. Dr. Tarjanna Mária, pszichoanalitikus, pszichoterapeuta. Én azt gondolom, hogy egy jól sikerült palacsinta, az ha nem is mérhető a 39 nap alatt elér déli sarkhoz, de azért kicsiben igen, mégiscsak. Nagy dolog az. Mindig azt szoktam mondani, hogy ha akár csak kis elhatározások vannak, és azokat siker koronázza, az apró öröm Először is azt teszi, teljesi az életet, másfelől meg mind-mind egy, egy nagy pozitívum, hogy akkor ez sikerült, akkor ez jó. Csak ma szerintem a XXI. században az emberekkel felejtenek örülni, mert nagyon sokszor inkább az látszik, hogy mennyi mindennek nem lehet, és ebben van igazság, de közben meg nem szabadna elfelejtenünk, hogy mennyi mindennek lehet. Az a megelégedett apró mosoly, az mindenkinek jár. Teljesen mindegy, hogy ügyesen mosta fel a konyháját, vagy megírta a élete legjobb tanulmányát, vagy megcsinált egy tetőt, teljesen mindegy mi, csak a maga nemében, az ő életében, az ő helyzetében, az mégis csak egy olyan teljesítmény legyen, aminél átéli, hogy ezt ő csinálta. És itt nyilván fontos minden részlet, de a legfontosabb. Az az, hogy átéli, megéli. Hagyj pár másodpercet arra, hogy végiggondolja ezt, hogy oké, okay, megcsináltam. Ez szokott kimaradni. Vigan átrohanunk az életen, egyik feladatból a másikba, egyik helyzetből a másikba bukdácsolunk olykor, vagy tényleg rohanunk, és leszokott maradni az a pár másodperc, amikor egy kis szünettel azt lehet mondani, hogy picit lélegzetet veszek, és azt mondom, hogy jól van, ügyes voltál. Ezt muszáj mondani magunknak. Én felnőtt felnőttkorban már nagyon keveset mondják mások, úgyhogy ez a minimum ami ki hogy mondjuk önmagunknak, mert hihetetlenül komoly hatása van. A digitális generációk életében a szokások mások, mint a jó kis offline felnőtt régi generációk életében. A szokások egy része nyilván a médiakörnyezettel és a kommunikációs környezettel együtt átalakul, ahogy a kulturális környezet is. A szokások tényleg mindig felülíródnak korszakokat, átívelően keveset találunk. De az egy nagy kérdés, hogy most mit gondolunk értékesnek, akkor, amikor az online kitermeli az új szokásokat, és az offline egy kicsit unalmasnak és szürkének a digitális fiatalok szemében. Amire én azt szoktam mondani, hogy egy jó család, ott megfér a kettő. Ott azt lehet mondani, még egy tizenévesnek is, tehát még egy tinédzsernek is, nem csak egy kiskamasznak, hogy oké okay, a, mit tudom én, az ebéd utáni egy-másfél óra akár játék, vagy közösen nézegetett képek, de utána jön három óra, ez meg az, amit közösen csinálnak, és offline. Lehessen úgy felnőnie egy kamasznak, vagy tinédzsernek, hogy tényleg lesznek szokásai, hogy mondjuk szeret majd elmenni futni, vagy szeret el menni múzeumba, vagy megszereti a karácsonyt, vagy nem tartja hülyeségnek a szaloncukor kötözgetését. vagy... Szóval egy csomó minden olyan dolgot majd így lehet megszeretni, amit az előző generációk is így szerettek meg. Ami nyilván nem azt jelenti, hogy egy az egybe copy-paszteltük, tehát nyilván mindig volt ebben változtatás, csak azért a lényege az megmaradt. Ma ugye a kutatók legnagyobb félelme az, hogy az élmény átélése helyett az élmény megosztása lesz az élmény. Tehát, ha azért megyek oda, valahova, mert úristen, akkor a fotót csinálok róla, hogy azonnal megosztom. Hadd lássa mindenki, hogy itt vagyok, ugye ez pont megfosztattól az élménytől, hogy egy picit ott és örüljek annak, hogy de jó, hogy én itt lehetek. Komoly veszély, hogy a szokások, hagyományok átalakulásában a digitális tér ne vegyen át nagyobb szerepet, mint amit valóban át tud venni, mert ott mondjuk élményt ad. Ha nem ad élményt, csak valamiféle rutinhoz visz, ami rutin az valójában unaloműző időt akkor ez nem lesz jó. De ezt nem lehet világszerte mozgalommal csinálni, ezt csak családon belül lehet. Remélem, hogy nem rossz hír a szülőknek, hogy ezt bizony otthon kell kezelni. Tehát ezt otthon kell elkezdeni, minél kisebb a gyerek, annál jobb, hogy látható legyen, hogy az offline élet az a legfontosabb, hát hisz azt éljük. Sajnos a közösségekben szerveződő tradíciók, a közösségek károsodásával, széthullásával megsérültek. Tehát akár egy karácsonyi falujárás, amikor Hozzák a Jászolban a kis Jézust, és betanult verseket mondnak az én falumban, mi még bizony mentünk, beöltöztünk, mindenfajta gunyába vittük magunkkal a kellékeket, a juhok, a kis Jézus, a Jászolban, stb. És verseket mondtunk, mint tudták a szüleink, tudták a nagyszüleink, tudta a közösség, és tudta, hogy hát igen, most jönnek ünnepet köszönteni, és mi a közös magja mindennek, ami hitünk, a keresztény hit, amivel oda tartozunk ehhez a kultúrához. Tehát ezért van ennek különös jelentősége, sose csak annyi, amennyi a picike-kicsi cselekvéses ritus, hanem ami abban a közös üzenet. Mindig az élettörvény, mindig az élet megtartása, szolgálata, ami jó az embernek, mindig arról szólnak ezek a rítusok, megtisztító rítusok, olyanok, amik a megújulásnak, az újrakezdésnek a rítusai. Ha meggondoljuk, megszületett Úr Jézus, Megszületett a megváltás ígérete, az ember nem pusztul bele emberi lényének természeti ösztönös sötétségébe, hanem jön a fény, és a fény az bevilágító, és a lélek mélyére hatol, fölemel, világos, tisztán látás lesz, és látjuk, hogy mi a jó és a rossz, és így tovább. Szóval ugye ezeknek a messzire vezető a jelentősége, és tulajdonképpen az ember a szimbólumaiban él, ez az érzelmi agynak a kincse a szimbóluma. És ez az, ami az örömet hozza az életbe, ez az, ami mindig valami érzelemről szól, és az érzelem nyelve a szimbólum megszólal, ott egy egészen más lelkiállapot jön létre az emberek között. És ezért kell kiszabadulni, ami okos agyunknak a racionális fogságából, és bemenni az ünnepekbe, ahol a misztérium, az áhítat, a módosult tudatállapot az univerzális való összekötöttségünk, fölemelkedünk egy más dimenzióba, és ezért nagyon nagy a jelentősége az ünnepeknek, a rítusoknak, hogy emeljük föl a lelkünket. A vízkereszt, még ha el is tekintenénk a tudva levő vallási jelentésétől, a víz a megtisztítást, és egyben a valamely közösséghez tartozást szimbolizálja, megmerítkezés, a víz megtisztító hatásának a fogadása, és a megtisztulásnak a gyönyörűsége, hogy új élet kezdődik. Új élet kezdődik, igen. Ezért ügyeljünk gondolatainkra, mert szavainká válnak. Ügyeljünk szavainkra, mert tetteinké válnak. Ügyeljünk tetteinkre, mert szokásainká válnak. Ügyeljünk szokásainkra, mert személyiségünké válnak. Ügyeljünk személyiségünkre, mert az lesz a sorsunk. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim voltak az archívanyagok kikeresője Sulán György, a hangmester Maksai Helga, a zenei szerkesztő Sebők György, a gyártásvezető Robin Gabriella, a szerkesztő Szabó Ágnes, a bemondó műsorvezető Bordi András.